Hemen sortzigarren laburbira herrietan antolatzeko deialdia zabalik, ostegun izanen dute aukera Euskal Herriko edo kanpoko edo zein elkartek edo herriko txek izena emateko aurten sortzi film laburrez osatutako emanaldiak izango dira, apirilaren ogoita seitik maiatzaren ogoita marrabitarte antolatzeko elburuz. Ba Euskal Zalen topaguneko Joana Olabarriarekin mintzatu gara, eta urtengo edizioari buruzko hainbat zehetasun eskeni dizkigu. Bueno, e, nabaritxu da, nabaritxu da urte gogorra izan zala, e, sortzaile entzat ere, azken finean aurkurtian e, ematen zian ma, osasun baldin zengatik eta ba, lan, lan de jente jakin ditugu ere, apruat e, ba, bidean gelditu dira edo apruat atzeratuta erabiltzala, orduan aurten beste urte eta baino e, film gutxiago edo e, jaso ditugu, baina alata ere, e, alata edela nasko jaso e. Gero bai egiten dena da, bueno, irizpide batzuk kontutan hartuta, eta egiten dena da, irurogoi, bai irurogoita hamar, minutuko iraupena izango da ben e, ba, filmen aukeraketa egiten da, ez, eta kasu honetan aurtengoan ba, sortzi film izan dira aukeratuak e, laborbirako eman aldiagoetan porreik tatzeko. Uh -huh. Esan duzu irizpide batzuk segitzen dituzuela, e, aurten zenuako irizpideak segitu dituzue film bat edo bestia utatzeko? Bai, e, bueno, finkatuta dau ze, alde batetik orekak topatzen ditugu ez, e, batetik amate urrak edo profesionalak, e, nolabai guztieri hauen aukera zabalduta, lurralde hartzen dugu kontutan ere, e, filmaren esau garriak bebai, ba, edo fikzioa, e, drama, e, komikoa... Eh, besta alde bat genero ere eh, kontutan horretzen dugu, eso jesu sendariaren kasuan, basic eta lantaldearen kasuan, edo filmaren protagonisten kasuan, urduan nola baik, eh, anistazu bat, eh, bermatze alde da edo, fin katzen dira izpira edo. Azken orduko berria, Ministeritza Kontseilua bildu ostean Espainiako gobernuak osasun larrialdi honi aurre egiteko. Baurtengo laburbirarako, nako film laburrak hautatuak izan dira ben kresporen aterpean ateri, Imanol Gurrutsegaren nigandik, Bernat Muñoz, Raquel Dalmases eta Sonia Eskainoelaren game over, Ekinia eskorbe Sara Alonso, Irati Egibar, Julene Txauri, Xavier Baigina eta Irene Zalduaren ilunabarren esan, Pues et pentsa nirire ez da nik Ze. Estiri batera joate. Iñurk ez dago utuko zaituen tokiren batera. Andoni Martínez de Madinaren babarrun txapelketa, Aitor Arrutiren datxegit, Ximun eta Manesfus eta Inaut Kastaineten nereguneroko maitea eta Espukiferia ekoiztetzaren agu. Gaurgo izan harreti pasanaiz. Neasi dia 3. pisua egiten. Bamenzot zigarren laburbiraari buruzko argibide guztiak honako webgunean aurkituko dituzue. E, irudienea puntu topagunea puntu